12. 12:30. Каліша спостерігала за дітьми з палати А і думала про маршовий оркестр штату Огайо. Її татові подобалися Бакайз і їхні ігри, вона завжди з ним дивилася для відчуття близькості, але насправді її цікавило більше шоу в перерві, коли оркестр Гордість Бакайз завжди голосив ведучий. Виходив на поле, одночасно граючи на інструментах і вистроюючись у силуети, які можна було розібрати згори. Що завгодно, від «С» на грудях Супермена до фантастичного динозавра з логотипу парку юрського періоду, що ходив і клював своєю ящеровою головою. Діти з палати «А» музичних інструментів не мали і ставали, взявшись за руки, лише вколо, не рівне, оскільки тунель був вузький. Але вони мали однакову... «Яке ж там слово?» «Синхронність», – сказав Нікі. Каліша перелякано повернулася. Він і усміхнувся, зачісуючи рукою волосся, щоб вона краще побачила його очі, які, слід зізнатися, вражали. «Дуже серйозне слово, як на білого хлопця». Улюка набрався. «Ти його чуєш? Тримаєш контакт?» «Та ніби. То є, то нема. Важко сказати, які думки мої, які його...» «Добре, що я спав. Коли не спиш, власні думки заважають». «Як перешкоди?» – він знизав плечима. «Напевно. Але якщо відкриєш розум, ти теж почуєш. Ще чіткіше чути, коли вони вколо стають». Він кивнув на дітей з палати А, які продовжували безцільно блукати. Джиммі з Донною ходили вдвох, розмахуючи щепленими руками. «Хочеш спробувати?» Каліша спробувала припинити думати. Спочатку це було на диву важко, але коли вона прислухалася до годіння, стало легше. Годіння слугувало ніби ротовим ополіскувачем, лише для мозку. «Що смішного, Ка?» «Нічого». «А, вшарив», – сказав Нікі. Москов поліскувач. Непогано». «Трохи чую, але небагато. Може, спить?» «Та напевно». Але, думаю, скоро прокинеться, бо ми не спимо. Синхронність, повторила вона. Класне таке слово. І ніби для Люка створене. Знаєш, жетони, які вони нам давали для автоматів, Люк називав заслужениною. Ще одне кльове слово. Люк особливий, тому що такий розумний. Нікі глянув на Ейвері, який схилився на Гелен. Обоє міцно спали. А Ейвестер особливий, «Просто тому, що... просто тому, що він Ейвері!» «Ага!» – Нікі всміхнувся. «А ті ідіоти взяли і посилили його, а регулятор на мотор не поставили!» Усмішка його слід визнати вражала не менше, ніж очі. «Це ж вони вдвох зробили так, що ми зараз тут! Люк – це шоколад, а Ейвері – арахісове масло!» Сам по собі жоден з них нічого не змінив би, а от разом вони корзинка з арахісовим маслом різ, яка порве нафіг це все. Каліша засміялася, звучало по-дурному та разом з тим влучно, принаймні вона сподівалася. Але ми тут застряли, як щури в забитій трубі. Його блакитні очі зустрілися з її карими. Ще недовго, сама знаєш. Ми. «Помремо, правда?» – промовила вона. «Якщо вони не пустять газ, то...» Каліша смикнула головою в бік дітей з палати А, які знову кружляли. Гудіння посилилося, Лампи пояскравішали. «Це станеться, коли вони вирвуться. Вони і всі інші. Де б вони не були? Телефон!» – послала вона йому думку. «Великий телефон!» «Напевно», – сказав Нікі. «Люк каже, що ми їх знесемо, як Самсон зніс храм на филистимлян. Я не знаю, як там було. У мене в сім'ї біблією його особливо не захоплювались. Але суть розумію». Каліша ж знала цю історію. Вона знову поглянула на Ейвері і згадала дещо інше з Біблії. А дитина мала їх водитиме. «Можна я тобі щось скажу?» – запитала Каліша. «Ти, мабуть, посмієшся, але мені однаково». «Давай». «Я хочу, щоб ти мене поцілував». «Ну, не особливо складне завдання», – сказав Нікі. Він усміхнувся. Каліша нахилилася до нього. Він нахилився їй назустріч. Під годіння вони поцілувалися. «Гарно», – подумала Каліша. «Думала, що так буде. Так воно і є». Цю одразу ж наздогнала думка Ніки, верхи на годінні. Давай ще раз. Думаю, буде вдвічі приємніше. 13. 1.50 Челенджер торкнувся землі на приватній злітно-посадковій смузі, якою володіла компанія «Пустушка» під назвою «Паперова промисловість Мейну». Він поролив до темної будівлі. Коли вони наблизилися, трійка ліхтарів на стелі, що реагували на світло, спрацювали, освітлюючи приземкувату електростанцію і гідравлічний навантажувач контейнерів. Транспорт, що очікував на них, виявився не мамським фургоном, а «Шевроле Субурбан» на дев'ятьох пасажирів. Чорний із затонованими вікнами. Сирота Енні була б у захваті. Челенджер максимально близько під'їхав до Субурбана, двигуни затихли. Хоча Тім не був упевнений в останньому. Він чув слабке годіння. «Це не літак», – пояснив Люк. «Це діти. Звук посилиться, коли ми наблизимося». Тім підійшов до передньої частини салону, потягнув великий червоний важіль, який відчинив двері, і розклав сходи. Ті спустилися на асфальтобетон менш ніж за чотири фути від водійського боку субурбана. «Окей», – сказав Тім, повернувшись до решти. «Ми на місці». Але перш ніж поїдемо, місіс Сіксбі, у мене для вас дещо є. На столику в зоні для розмов челенджера він знайшов значний запас глянцевих брошур, де рекламували різні дива повністю фіктивної фірми паперова промисловість Мейну і кілька її брендових бейсболок. Він передав одну їй і взяв собі іншу. Надягніть, щоб міцно сіла. Волосся маєте коротке, тож неважко буде сховати все під нею. Місіс Сіксбі подивилася на бейсболку з огидою. «Для чого?» «Ви підете перша. Якщо нас чекатиме засідка, приймете вогонь на себе». «Навіщо їм ховати людей тут, якщо ми їдемо туди?» «Так, це мало ймовірно, тож вам не буде складно сісти в машину першою». Тім надягнув свою бейсболку тільки задом наперед, і ремінець перерізав йому чоло. Люк подумав, що Тім уже застарий, щоб так по-дитячому носити бейсболку, але вирішив змовчати. Подумав, що, мабуть, це Тім так себе підбадьорює. «Еванса, ви одразу за нею підете», – розпорядився Тім. «Ні», – відказав той. «Я з літака не зійду. Не впевнений, що зміг би, навіть якби хотів. У мене дуже болить нога, не можу ступати». Тім подумав над цим, перевів погляд на Люка. «Що скажеш?» «Не бреше», – відповів Люк. «Йому доведеться зістрибувати сходами, а вони круті, може впасти». «Я взагалі тут не мав би бути», – промовив лікар Евенс. Велика сльоза скотилася йому з ока. «Я медик!» «Монстр ти медичний», – сказав Люк. «Ти бачив, як дітей топлять. Вони думали, що вже вмирають. І ти просто записував собі. Були діти, які померли через сильну реакцію на уколи, які ви з Гендріксом їм давали». А ті, хто вижив, насправді зовсім не живуть. Правда? Я тобі так скажу. Я б тобі зараз із задоволенням став на ногу. Нормально так, п'яткою. «Ні!» – запищав Еванс. Він зіщулився в кріслі і затягнув розпухлу ногу за здорову. Люку, сказав Тім. «Не хвилюйтеся», – відповів той. «Я хочу, але не зроблю цього». «Якби зробив, то був би таким, як він», – він перевів погляд на місіс Сіксбі. «А от у вас вибору нема. Ставайте вперед по сходах». Місіс Сіксбі нап'яла бейсболку паперової промисловості і підвелася з крісла настільки гордо, наскільки могла собі дозволити. Люк уже рушив був за нею, але тім його стримав. «Ти за мною, бо ти важливий». Люк не сперечався. Місіс Сіксбі стала на поріг трапа й підняла руки над головою. Це Сіксбі, якщо там хтось є, не стріляйте. Люк чітко перехопив Тімову думку не така впевнена, як говорила. Відповіді не було жодного звуку зовні, тільки сюрчання, жодного звуку зсередини, тільки тихе гудіння. Місіс Сіксбі повільно спустилася сходами, тримаючись за поручні і намагаючись не наступати на поранену ногу. Тім постукав у двері кабіни рукояткою глока. «Дякую, джентльмени, хороший був політ. У вас іще один пасажир на борту. Забирайте його куди завгодно». «У пекло найкраще», – сказав Люк. «В один бік, без права повернення». Тім рушив сходами, остерігаючись можливого пострілу. Він не очікував, що місіс Сіксбі отак викрикне і назветься. Варто бути обережним. Але не, пролу... але не пролунав жоден постріл. «Переднє пасажирське», – сказав тім місіс Сіксбі. «Люку, за нею!» «У мене буде пістолет, але ти мене прикриваєш. Якщо вона поверхнеться в мій бік, роби свої ментальні чари, зрозумів?» «Так», – відповів Люк і сів позаду. Місіс Сіксбі сіла і пристебнула ремінь. Коли потяглася, щоб зачинити двері, Тім похитав головою. Ще ні. Він став однією рукою притримувати двері і потелефонував Венді, яка була в безпеці в Бофорцькому лоджі Орел приземлився. У вас усе добре? Зв'язок добрий. Вона ніби із сусідньої кімнати говорить. Як би ж то? Подумав Тім, а тоді згадав, куди вони прямують. Поки нормально. Зв'яжуся із тобою, коли все закінчиться. Якщо зможу. Подумав він. Тім підійшов до водійського боку і заліз у середину. Ключ лежав у тримачі для чашки. Він кивнув місіс Сіксбі. «А тепер можете і зачинити двері». Так вона і зробила, обдарувавши його призирливим поглядом і озвучила те, про що думав Ілюк. «Ви виглядаєте просто феєрично по-дурному, коли у вас кепка так натягнута, містере Джеймісон». «Ну що тут скажеш? Люблю Емінема». А тепер заткнися. 14. У темній будівлі паперової промисловості Мейну чоловік колінкував перед вікнами і спостерігав, як засвітилися вогні субурбана і авто покотило в бік воріт, що стояли прочиненими. Ірвін Моллісон, безробітний фрезерувальник, був одним із позаштатних спостерігачів інституту в Денісон-Рівербенді. Стикгаус міг наказати залишитися Рону Вічерчу, але з досвіду знав, що давати наказ людині, яка може не скоритися, безглуздо. Краще використати щістку, яка просто хоче заробити кілька зайвих баксів. Моллісон зателефонував за номером заздалегідь запрограмованим у телефон. «Поїхали!» – повідомив він. «Чоловік, жінка і хлопець. У жінки на голові бейсболка». Не міг роздивитись обличчя, але вона стояла на вході літака і викрикнула своє прізвище – Сіксбі. У чоловіка теж бейсболка, але повернута козирком назад. Хлопець – саме той, який вам треба. На вусі в нього пов'язка і величезний синець на півобличчя. Гаразд, сказав Стикгаус. Він уже отримав дзвінок від другого пілота Челленджера, який повідомив, що лікар Еванс лишився на літаку. Це добре. Поки що все добре. Ну, настільки, наскільки можливо в таких обставинах. Автобус стояв біля флагштока, як і вимагалося. Він розмістить шеф кухара Дага і доглядача Чеда в деревах за адмінбудівлею, де починається під'їзна доріжка інституту. Зік Юнідіс і Фелісія Річардсон займуть позиції на даху адмінбудівлі за парапетом, звідки їх не буде видно, коли почнеться стрілянина. Гледіс почне пускати отруту в систему ОВК, тоді приєднається до Зіка й Фелісії. Ці дві позиції забезпечать класичний перехресний вогонь, як тільки Субурбан під'їде. Принаймні в теорії. Стоячи біля флагштока, тримаючи руку на капоті автобуса, стекгаус буде як мінімум ярдів за 30 від перехресних куль. Є ризик, що його наздожена якась заблукана, він знає, але з цим можна змиритися. Розалінд він відправить на варту під двері тунелю на поверсі Е передньої половини. Вона не повинна усвідомити, що її давня кохана начальниця також на лінії вогню. Ну і не тільки це. Він розумів, постійне годіння – це сила. Можливо, її наразі недостатньо, щоб знести двері. А може й достатньо. Може вони лише очікують прибуття Еліса, щоб напасти з тилу і спричинити такий самий хаос, як у задній половині. В недостатньо містків, щоб продумати щось подібне, але є ж і інші. Якщо так станеться, Розалінд буде на місці з її 45-м смітендвесоном, і перші, які вийдуть з тих дверей, пошкодують, що вони не лишилися за ними. Стикгаус міг лише сподіватися, що той треклятий Вільгольм буде на чолі прориву. «Чи готовий я до цього?» – запитав він себе, і відповідь була наче ствердною. Готовий настільки, наскільки можливо, і все може пройти добре. З іншого боку, вони ж мають справу всього на всього залісом, просто дитина, а з ним якийсь обманутий герой, якого хлопець відібрав по дорозі. За півтори години ця лажа скінчиться.